<tose> <tose> Biziki zaila izan da, bagenakien zaila izan entzela, baina gaur izan dako balintzen onotik ono gehiu. Dona Pauli arte joan gira azparnera ditengira, berotzen astengira eta trinketea ez eta suun pixka batekin zen, ipagaldeko bat zordean final bat izan da, baina gaur, ez, xakea intz izan direlakotz. Xakeetan <tose> pilotaren bilbidea segitzea zaila izan da, nikusi ditugu xake batzuk eskuineko nitratik direktoki giliko sarerat joaiten direnaka, bentz Zulut egianzko baldintzetan olako shakerik izanen. Gaizki shakatu azelarik ere zailtasunan ginen. Anzteko partidabat da zinez. Baina, lehere goresmenako yeri, ipakaldeko batzordean erakutsizuten zuten azkajak zirela mentalki, beraz, hara, gara ipen merezitua, baina xamindura tipi batekin ala ere.